Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Dumnezeul părinților noștri Ca fiu al credinței, Petru vorbea despre Avraam Isaac, toți patriarhii, toți prorocii și despre toți oamenii credinței. Aceștia erau părinții lui, iar Dumnezeu este Dumnezeul credinței și al credincioșilor. Dumnezeul credinței a înviat pe Isus și el ne înviază și pe noi. Dumnezeul credinței este Dumnezeul vieții și al învierii. El este Tatăl nostru, dacă ne deschidem inimile pentru credință. Apostolii vorbesc simplu despre Dumnezeu și despre faptele Lui, care strălucesc în atitudinea față de Domnul Isus Hristos. Deși s-a mai vorbit despre învierea Domnului Isus în alte meditații, la versetele unde a fost amintit acest mare eveniment, scriem și de data aceasta. Dacă învierea Domnului Isus n-ar fi fost o realitate puternică în acele zile și trupul mort al Marelui Învățător ar fi fost ascuns undeva, fie de ucenicii lui, fie de vrăjmașii lui, autoritățile religioase împreună cu Marele Sinedriu adunat atunci ar fi adus cadavrul ca mărturie împotriva celor spuse de apostoli și le-ar fi închis gura. Dar n-au putut face așa ceva. Și ei, mari preoți și toți membrii sinedriului, erau convinși de învierea Domnului Isus, așa cum erau convinși că izbăvirea apostolilor din temniță a fost o minune dumnezeiască. De aceea au ocolit orice vorbă în jurul ei. Învierea Domnului Isus este cheia de boltă a credinței bisericii lui Hristos. Fără acest adevăr istoric, toate celelalte puncte de credință în legătură cu persoana Domnului Isus și cu învățătura Lui nu mai au nicio putere mântuitoare pentru păcătoși. Învierea Domnului Isus a fost o biruință a vieții asupra morții, o biruință a dreptății dumnezești, asupra nedreptății și a nelegiuirii, o biruință a adevărului asupra întunericului, o biruință desăvârșită a Lui Dumnezeu asupra diavolului. Învierea Domnului Isus este începutul noului legământ care are la temelie jertfa mielului lui Dumnezeu, deci începutul unei vieți noi de natură dumnezească și veșnică. Domnul Isus este noul Adam care dă naștere unei noi creații. Biserica lui Hristos este pârga acestei noi creații. Învierea Domnului Isus este garanția și nădejdea în învierea morților. Nu mormântul este sfârșitul omului și nu moartea are ultimul cuvânt. Este o înviere a morților. În dimineața învierii, Iisus, Domnul Vieții, a călcat în picioare ultimul vrăjmaș, moartea, dovedind cerului și pământului că până la urmă viața va birui desăvârșit. Acesta e adevărul. Când spui adevărul, grăia un înțelept. Întregul univers este la spatele tău și te sprijină. Când spui minciuna, universul este împotriva ta. Voi l-ați omorât. Păcatul omului a omorât pe Domnul Isus, deci și eu, om păcătos, am contribuit la omorârea fiului lui Dumnezeu. Pentru ca să pot fi eu răscumpărat din păcat și moarte, a trebuit să moară cel nevinovat și prin moartea lui să aducă învierea mea, binecuvântat să fie el în veci. Omul omoară, Dumnezeu învie. Domnul Isus și astăzi poate fi omorât dacă este atârnat de ceva neînsuflețit. Numai într-un singur fel îl putem purta pe Domnul Iisus viu. În viața noastră practică, teoriile și simbolurile fără viață sunt un fel de lemn de care atârnă un Iisus mort. L-ați omorât atârnându-l pe lemn. De ce nu a fi spus Sfânta Cruce? Să fie oare o scăpare? A mai spus Sfântul Apostol Petru așa. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Sau, ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn. Și Sfântul Apostol Pavel a spus vorba aceasta, și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Sau, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Să lăsăm Sfânta Scriptură așa cum este ea, să nu stricăm printr-o tălmăcire străină de Duhul ei. Cine strică ce este dumnezeiesc, va fi stricat și el de Dumnezeu. Fiind aici un loc potrivit, scriem ceva despre cruce ca obiect de închinare în cultele ortodox și catolic, aducând dovezi din însă și învățătura lor, ca să putem înțelege mai ușor și mai bine unicul adevăr, pe care îl arată Noul Testament, despre ce este crucea ca obiect și ceea ce mintea omului a făcut din ea în scurgerea vremii. Un lucru vrem să subliniem. Duhul Sfânt a lăsat scris limpede prin Sfinții Apostoli tot adevărul pe care trebuie să-l creadă, să-l trăiască și să-l mărturisească Biserica lui Hristos pe pământ până la venirea lui a doua oară. Cine adaugă ceva la învățătura scrisă a apostolilor sau cine scoate ceva din ea, acela să vârșește un păcat de moarte și va fi judecat ziu a judecății lui Dumnezeu. Cine citește cu atenție Noul Testament va vedea că apostolii Domnului Iisus Hristos n-au folosit niciodată semnul crucii și nici urmașii lor direcții nu l-au folosit. Să fim deci cu mare băgare de seamă și să nu primim altă învățătură, afară de învățătura apostolilor, ca să nu ne pierdem singuri. Crucea, semnul crucii ca reprezentare a ceea ce s-a petrecut pe Golgota, a pătruns în viața liturgică a bisericii în secolul al IV-lea după cum scrie în Ortodoxia din 1982, numărul 2, pagina 309. Ca semn distinct nu se întâlnește în catacombe decât în forme mascate de monograme ale lui Hristos. Cea mai timpurie cruce latină apare pe mormântul împărătesei Gala Placidia în anul 451. O închipuire evidentă a răstignirii n-a existat înainte de secolul IV. Vezi Farar, Viața și opera Sfinților Părinți, volumul 1, pagina 13, tradus de Episcopul Nicodem la Mănăstirea Neamțului 1932-1935. Sfântul Iustin Martirul este primul scritor creștin care vorbește de semnul crucii, aducându-l ca o dovadă din Sfânta Scriptură, că Domnul Isus trebuia să moară pe cruce, că ea, crucea, este instrumentul pe care trebuia să pătimească el. Dar nu face nici o aluzie că acestui semn i-ar cuveni în chinare sau că creștinii trebuie să-l facă. Vezi dialogul cu Iudeul Trifon în colecția părinți și scriitori biblici și de misiune ortodoxă, București 1980. Cu trecerea timpului, semnul cruce a început să fie venerat. Sfântul Ioan Damaschin, în secolul VIII. Spunea că crucea este obiectul însuși și că trebuie să venerăm nu numai crucea, ci și cuiele, lancia, îmbrăcămintea, ieslea, peștera, mormântul, adică toate obiectele de care s-a atins Domnul. Vezi Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, ediția 2, pagina 302. Un teolog ortodox scrie: În practica romană, crucea era instrument de pedeapsă cruntă cu moartea. Pentru creștinism, însă, crucea devine semn al iubirii lui Dumnezeu față de lume. Crucea este temelie a bisericii ca pomul vieții, pomul raiului, copacul sub care ne adăpostim și ne hrănim spre viață. Ca semn al iubirii lui Dumnezeu, crucea este purtătoare de putere, este arma a credincioșilor asupra diavolului. Semnul Sfintei Cruci, atingerea și sărutarea ei implică prezența lui Hristos. Am citat din Crucea semnul iubirii lui Dumnezeu în Mitropolia Ardealului 1986, numărul 5, pagina 83. Și acum, din mărturisirea de credință a Bisericii Ortodoxe, partea 1, pagina 61, București 1981. Crucea trebuie cinstită de către noi ca semna lui Hristos. Când ne însemnăm cu semnul cinstitei cruci, atunci diavolul nu poate să rămână de față, nici să sufere puterea ei, ci se îndepărtează de noi și nu ne mai ispitește. De aceea trebuie să ne facem foarte des cruce. Un alt teolog ortodox scrie, credinciosul bisericii noastre ortodoxe își duce crucea sa în unire cu întreaga comunitate națională. Cât de sugestiv este, spre exemplu, faptul că Mausoleul de la Mărășești, ce cuprinde o seminte a 20.000 de ostași eroi, are în vârf crucea. În fața ei cântăm, odată cu întreaga biserică, crucea ta, Doamne, viață și înviere poporului tău a dat. Biserica Ortodoxă preamărește crucea zicând Bucură-te cruce, vistierul vieții. Preot Rățulea, articolul Înțelesuri ale Sfintei Cruci, publicat în Telegraful Român 1987, numărul 33-34. Există și o carte numită Acatistul Sfinte și de Viață Făcătoarei Cruci, publicată cu aprobarea Sfintei Mitropolii a ungrovlahiei, numărul 9283-1940. pe din care spicuim câte ceva ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile cu privire la închinarea la cruce. Condacul întei. O de trei ori fericită și prea cinstită cruce, ție ne închinăm noi credincioșii și temărim, mărim, bucurându-ne de Dumnezeiasca ta înălțare. Ci ca o pavăză și armă neînvinsă, apără și acoperă cu darul tău pe cei ce strigă, bucură lemn fericit. Din Icosul întei. Bucurăte cruce, păzitoarea lumii, bucurăte mărirea bisericii, bucurăte lemn de viață mirositor, bucurăte că ești pusă spre închinarea tuturor, bucură-te lemn fericit. Din icosul 2, bucură-te semnul adevăratei bucurii, bucurăte rana diavolilor, bucură-te lemn fericit. Din icosul 4, bucură izvorul mirului celui nesecat. Bucurăte te omorârea căpetenilor iadului. Bucurăte prin care a răsărit darul. bucurăte lemn fericit. Condacul 5 Lemn, cel de Dumnezeu dăruit, privindul toți la acoperământul lui acum să alergăm și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să învingem taberile dușmane. Dinicosul 5 bucurăte cel ce arzi ca flacără pe diavol. bucurăte te sceptrul ceresc al împăratului credincios. Bucură-te, lemn fericit! Condacul 6 Scară la ceruri s-a făcut crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerurilor, ca totdeauna să locuiască cu cetele îngerești. Din Icosul 6 Bucură-te, lemn însuflețit! bucură hrana celor ce flămânzesc cu Duhul! Bucurăte cruce, ușa tainelor! bucurăte lemn fericit! Din Icosul 9 Bucură-te, cruce, doctorul bolnavilor, bucură-te, lemn fericit. Din icosul 10, bucură-te că cinstindu te ține, închinăm, bucură-te, lemn fericit. Din icosul 12, cântând lauda ta, te lăudăm cu dor pe tine, lemnul Domnului ca pe un însuflețit. Bucură-te, purtătoare de lumină, luptătoarea lui Hristos, bucură-te, lemn fericit. În mineul lunii septembrie, la Stihoavna, la 14 septembrie, zice Cinstitei crucii tale, Hristoase Dumnezeule, astăzi noi păcătoși ne închinăm. Și triodul Irmosul III zice Sărutând acum crucea ta, care o a închipuit oarecând Moise cu palmele biruind, stăpâne Cristoase pe Amalek cel netrupesc și ne mântuim prin ea. Să ne închinăm toți astăzi la locul unde au stătut picioarele stăpânului și Dumnezeu, adică prea cinstitei cruci. Față de toate acestea, iată ce zice cartea lui Dumnezeu. Vai de cel ce zice lemnului, scoală-te, și unei pietre mute, trezește-te. Pot ele ca să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint, dar în ea nu este duh care să o însuflețească. Habacuc, capitolul 2, versetul 19 Scriind despre cruce, doctor Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, zice Cităm din întâlnirea cu Ava Antonie în Telegraful Român, numărul 1-2, pagina 2, Sibiu, 1989 Când ne gândim la închinarea la cruce, facerea semnului crucii erau atât de prezente încă din secolul IV, ne vine firesc să ne întrebăm, cum refuză unii creștini astăzi semnul crucii, fără să simtă că sunt tocmai prin aceasta sub puterea celui rău? Fac voia celui ce se teme de semnul crucii. Sunt milostivi cu diavolul. Am încheiat citatul. Iată ce spune un prelat și teolog ortodox despre crucea pe care a fost răstignită domnul Isus Hristos. După învierea și înălțarea la ceruri a Mântuitorului, Sfinții Apostoli și cei împreună cu ei au îngropat cu mare cinste în dealul Golgotei crucea pe care s-a jertfit Mântuitorul, iar împăratul Adrian a poruncit să fie îngropate tot acolo și cele două cruci pe care fusese rărăstigniți cei doi tâlhari, spre a la via primilor creștini care urcau înălțimea Golgotei spre a se închina lemnului de viață dătător. Atragem atenția cititorilor asupra unui adevăr istoric. Crucile pe care autoritățile romane răstigneau pe făcătorii de rele erau confecționate dintr-un lemn obișnuit și după moartea răstigniților erau strânse și depozitate într-un loc anumit, sub pază, ca să poată fi folosite și la alți răufăcători condamnați la moarte prin crucificare. Lemnul era, ca și astăzi, rar în Orientul Mijlociu. Atragem iarăși atenția asupra unui adevăr fizic cum s-a putut păstra lemnul celor trei cruci timp de aproape 100 de ani, fără să putrezească, adică până la urcarea pe tron al lui Adrian. Vrem să ne înșelăm singuri? Mai departe, același autor vorbește despre împăratul Constantin, care a dat libertate creștinilor și care în anul 320 a trimis pe mama sa Elena la Ierusalim ca să caute și să găsească crucea mântuitorului. I-a pus oameni să facă săpături în dealul Golgotei, unde, după tradiție, au fost îngropate cele trei cruci, precum și piroanele cu care au fost străpunse mâinile și picioarele Mântuitorului. După ce, printr-o minune, spune autorul, a fost dovedită crucea pe care a pătimit Domnul, a fost înălțată la 14 septembrie într-o biserică din Ierusalim, unde venea mulțimea credincioșilor să se închine ei. De la această împrejurare s-a luat praznicul Înălțarea Sfintei cruci. Crucea ar fi rămas, după spusele autorului, în biserică din Ierusalim vreo 300 de ani, când Persii au învins pe romani și a luat crucea din locul unde a fost așezată și dusă în Persia. Dar pronia divină a făcut ca împăratul Heraclie să învingă pe perși și să readucă crucea în cedatea sfântă în anul 629 și tot în ziua de 14 septembrie. Apoi, după un timp, a fost strămutată la Constantinopol spre a fi ferită de desele invazii arabe. Iar în anul 1453, când Constantinopolul a căzut sub ocupație turcească, crucea a fost dusă în muntele Atos, de unde, spunea autorul, în mici fărâme, a făcut înconjurul lumii creștine. Bucăți din sfințitul și de viață dătătorul lemn al crucii se păstrează în sfintele altare, învelite în purpură și aur. De încheiere autorul zice Sfânta Cruce a fost darul și puterea lui Hristos cu care și noștri au învins vitrăgiile vremurilor și au păstrat neștirbită credința, datinile, limba care i-au unit în pofida atâtor silnicii. Sfânta Cruce a străjuit destinele neamului nostru și așa se face că marile momente din istoria poporului român stau sub umbra ei. O cruce ce străjuiește și astăzi la șelimbăr victoria lui Mihai Vitează. O cruce veghează câmpia turzii, unde același mare voievod a fost ucis mișelește, cruci nenumărate veghează mormintele eroilor ce și-au vărsat sângele pentru țară. Încrezători în darul și puterea lui Dumnezeu, după chipul înaintașilor noștri, să rugăm pe Mântuitorul ca taina Sfintei sale cruci să fie pururia lucrătoare în sufletele noastre. Lemnului cruci tale ne închinăm, iubitorule de oameni, că pe dânsul te-ai pironit viața tuturor, raiul ai deschis, mântuitorule. Am citit din articolul la înălțarea Sfintei Cruci, publicat în telegraful român Sibiu 1988, numărul 33-34, pagina 1-2. Am adunat aici aceste documente din învățătura cultului ortodox despre crucea ca obiect de închinare pentru ca omul sincer în credință care le citește să le compare cu Noul Testament și să ajungă la cunoașterea adevărului. Numai prin cunoașterea adevărului omul ajunge la mântuire. Ioan 8.32. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5 și versetul 30. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe slava Domnului cântăm cântarea Singur Dumnezeu e fericit. Textul din 1 Timotei, capitolul 6, versetul 15 fericitul și singurul stăpânitor împăratul împaraților și domnul domnilor. Singur Dumnezeu e fericit, pe noi ne cheamă în sine ca să fim caliere de săvârșim. Feliciți acum și în Doar în Dumnezeu este fericire. El ne mere, i fire, Prin Iisus Hristos, prin jertfa Lui Dumnezeu ne-a dat iertare, Și de în Raiul Harului, Fericit vieții primim într-a Doamne în Dumnezeu este fericime, E ridic mereu minunata de tabere Dacă ascultăm Cuvântul Sfânt, Viața ne-o trăim curată, Și purtăm solia pe pământ, Fericiți în vremea toată. Doar în Dumnezeu, Felicire, El ne dă mereu, minunata-i fire. Tatăl nostru binecuvântat, Dumnezeul mântuit, Cum îmi prind ne te un aida, vesnicii a feliciți-mi. În două luni de zi este felicitire, este demere. Yeah, oh. Oh,